Не можна бідолашному впера вбитися. Он уже в кількох забрано коні. У Севашів троє, в Хоменка двоє, у Грицька, у Оксена. Руйнують та й годі прокляті коноводи. Уже й засідали на які стерегли не пособляються. і не знати, хто хоч би відав чоловік, де шукати. А то як украли то вже й пиши пропало. Найбільш за всіх клопотався Денис. Та й було чого? Скільки працював, дбав, щоб збитись на добрі коні, збився, придбав. І от тобі маєш. В одну ніч як вода вмила. Після крадіжки він аж плакав, й за злості. І досі, як згадаєте, так серце вогнем візьметься. А надто ще... Одно, та цього він нікому не казав, не признавався. Сам собі думав до слушного часу. У голову заходив, міркуючи, щоб його зробити. Нарешті йому таки пощастило. Після того, як украдено коня Воксена, то на який час затихло було. Аж поки люди забулись трохи, та не так уже кони берегти стали. А вже так після жниву крадено знову пару добрих коней у Денисового кума Терешка Тонконоженка. Скоро Денис прохале халепу дочувся, зараз пішов до його. Кум такий, як хмара. Почав його Денис розважати, а далі каже. От ще, куме. скільки людей не шукали коней, ніхто досі не знаходив. А ми давай таке зробимо. «Є в Чорноусі знахар гострогляд. Кажуть, що до його багато людей ходить ворожити. Як коня або воли пропадуть, то як скаже, де, то там і найде чоловік». «Та не вже?» — зрадів тонконоженко. «Єйбо правда. вгадаємо, там був. Ходів до його. А що ж йому треба нести?» «Грошей». Кажуть, що треба положити скільки там рублів. Кумтерешко швиденько обрався, взяв грошей та й дорогу двох із Денисом. Поки йшли до Чорноуса, то Дениса брала страшенна нетерплячка, що більша, ніж тонконоженка. Що-то скаже знахар. Овійшли в Чорноус. Зараз чоловік вали Вони його й питають за гострогляда. «А нащо вам?» «Чи не коні шукаєте?» «А вже ж не що!» І вони почали йому розказувати про своє лихо і питати, чи може тут гострогляд допомогти. «Такий не може!» «Як скаже, то як у увоко вліпить!» «Такий знахар, що на всю округу!» «Спершу він так помагав людям, от хвороби тощо, а це взявся і за злодії ворожити!» «Народ до його так плавом і пливе. Бо як сказав, що ні, то вже ні, а як сказав, що буде, то вже в тебе коні дома. Балакучий дядько залюбки розказував який гарний знахар гострогляд. Йому до вподоби було, що в їх у селі та живе такий великий чоловік. А цілком так, як город там якийсь хвалиться іноді своїм славетним ученим, чи що, а наші подорожани залюбки його слухали. Із великими надіями підійшли до знахаревої хати. У хату вступили не то з повагою до неї, а з деяким навіть страхом. Хазяїн був дома. Сидів за столом і розкладав якесь сушене зілля. І по стінах на кілочках скрізь висіло те зілля. Увійшли у хату. Знахар, мові, не чує їх і не гляне. Несміливо поставали біля порогу і промовили «Здорові були, дядько, знахарні пари уст, мов нікого й в хаті нема». Обом гостям стало якось моторошно. Стояли і несміливо поглядали на дивного хазяїна. Чоловік ще не старий, з невеличкою бородою руденькою, у чумарчині, бере зілля і зв'язує пучечками». Позв'язував усе, що було на столі, зложив докупи, тоді глянув на їх. Глянув, і Денис одразу зрозумів...